Де ж я візьму хліба для твоїх дітей, коли ти мій хліб у мене забрав? Немай для себе. Несе його до хати. Не треба вже йому хліба. І він вже відмучився, тобі що мучитись? Славний такий хлопчик, як живий. І на тебе схожий. Павло музика щиро жаліє, хреститься а потім поволеньке іде зливат. Обертається, стоїть на колінах гаркуша, не в змозі звестися з дитиною, і виє по-волчому. Галя відчиняє віко скрині і заглядає всередину. І чого тільки нині цілий день скриня так вабить до себе, що тільки про скриню й Дивиться Дивіться в скриню, і душа її полум'яніє. Вуста самі зацвітають усміхом, що шипучить. Соловейко на калині. Рука сама тягнеться у прискринок, дістає на мисто коралове. Сліпучий разок що звивається, переливається, в'єється живим барвистим променем. І цей промінь наче в душу її переливається. Уже в душі мерехтий, керяхтий тмінливими жаринками. Галя приміряє разок на миста коралового до грудей, а далі чіпляє на шию. І заглядає в дзеркало, що висить у простінку між вікнами. Із дзеркала на Галю дивляться тужливі карі очі,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 «Як веселка в небі!» «А в тому на вже начебто не Галя дивиться в дзеркало, а якась невідома вродлива дівчина, знайома і незнайома. Хто та дівчина? Може, таки вона? Галя? Хоч і не віриться. А вона ж бо Галя!» Хапливо дістає зі скрині материну вишиту блузку,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 На вулицю? Погуляти хочу, до дівчат хочу. Ой, співати хочеться. Яка вулиця, яке співи, та що з тобою, дитино. Ну, причулось, наче дівчата співають. Хіба не свято сьогодні? Свят, свят, свят, що з тобою? Ходимо до хати. Не можна вбраною на двір, бо свята нема. Що люди подумають? А хлопці? Хіба хлопці не співають? Не співають де ж посеред білого дня співати. Хлопці ж у нашому селі не співають.